Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко Еріх Марія Ремарк «Тіні в раю» Розділ 21 Веттіштайн повернулася з лікарні «Ніхто не каже мені правди», – нарікала вона «Ні друзі, ні вороги». «Беті, у вас немає ворогів. Ви просто золотко. Але чому ніхто не каже мені правди? Я її витримаю. Набагато жахливіше не знати, що зі мною насправді». Я глянув на Грефенгайма, який сидів позаду неї. Бетті, вам сказали правду. Чому ви щосили стараєтеся думати, що правда – це тільки найгірше?» Чому ви дивитеся на світ аж так драматично? Вона всміхнулася, як дитина. Я можу налаштуватися інакше. Якщо зі мною справді все добре, я спокійно піду своєю стижиною далі. Я себе знаю. Але якщо я знатиму, що йдеться про життя чи смерть, я боротимуся. Я боротимуся, мов, божевільно, за час, який в мене залишився. І, можливо, Мені вдасться навіть Продовжити той час А інакше я його просто Безповоротно втрачу Хіба ви не розумієте Ви ж повинні мене розуміти Я вас розумію Але якщо доктор Грефенгайм Каже, що все добре Ви маєте йому вірити нащо що йому вам брехати Бо так роблять усі Жоден лікар не каже правди Навіть тоді коли він ваш давній друг, тоді тим більше. Вона повернулася три дні тому і мучила себе і своїх друзів цими запитаннями. Великі виразні очі на доброму старечому обличчі, в якому збереглися риси наївної молоденької дівчинки, неспокійно блукали від одного гостя до іншого. Деколи комусь вдавалося її ненадовго заспокоїти – і тоді вона аж світилася дитячою вдячністю, але вже через кілька годин на неї знову напосідали сумніви, і вона і далі починала всіх мордувати. Бетті сиділа у старому вольтерівському кріслі, яке купила у братів Льові, бо воно нагадувало їй про Європу, оточивши себе гравюрами з зображеннями Берліна. Вона перевісила їх із коридору до спальні, а дві маленькі в рамках із підставками завжди носила з собою з кімнати в кімнату. Новини про бомбардування Берліна, що з'являлися тепер на шпальтах газет мало не щодня, бентежили її ненадовго, на кілька годин. Але переживала вона їх так бурхливо, що в лікарні Грефенгайм змушений був ховати від неї газети. Але це не допомагало. Наступного дня він заставав її заплакану біля радіо. Бетті постійно впадала в крайнощі, а тому ніяк не могла вийти зі стану шоку. Її туга за Берліном була досить суперечлива, бо контрастувала з ненавистю до нацистських убивць, які винищили половину її родини. Крім того, Бетті не могла тужити відкрито і приховувала свій сум, неначе щось непристойне від усіх емігрантів. Їй уже не один раз дорікали через ностальгію за Курхустендамом і порівнювали з сентиментальною Сарою, яка готова цілувати ноги власних убив. Але тепер нерви всіх емігрантів були натягнуті, мов струни. Кожного переповнювали суперечливі почуття надії, Огиди та страху. Всі перебували у внутрішньому конфлікті зі собою, бо кожна бомба, що падала на їхню покинуту батьківщину, плюндрувала їхні колишні надбання, а тому бомбардування одночасно і вітали, і проклинали. У їхніх душах надія і страх зіткнулися у нерівному двобої, і кожен мав сам для себе вирішити, що обрати. Але найпростіше було тим, у кого ненависть була така всеохопна, що приглушила решту голосів душі, співчуття до невинних, природного милосердя та людяність. Але попри всі страждання, багато емігрантів просто не могли проклясти весь народ. Їх не влаштовувала думка, що німці самі накликали на себе біду, жахливими злочинами чи принаймні байдужістю до них непохитною вірою в німецьку добросовісність і жахливою впертістю, тобто всім тим, що пліч-опліч іде з давньою німецькою травмою. Мовляв, наказ і право рівнозначні, і наказ звільняє від відповідальності будь-якої. Звісно ж, це була одна з наймиліших рис єврейського народу, Вміння розуміти ближнього свого Риса, яка неодноразово викликала в мене лють і розпач Там, де доречна була ненависть І де вона справді панувала Через деякий час знову зароджувалося розуміння А вслід за розумінням Несміливі спроби виправдати Збик убивць і ще тікала кров невинних, а до них уже поспішали свідки захисту. То була нація захисників, а не обвинувачів, нація мучеників, а не месників, і макавеїв серед них майже не залишилася. Прекрасна і сентиментальна душа Беті Штайн металася серед цього хаосу, не знаходячи ні щастя. Ні спокою. Вона виправдовувалася, обвинувачувала і знову виправдовувалася, а потім її зацькував найоманливіший з усіх привидів страх смерті. Розсе, як вам тепер живеться? запитала вона. Добре, Беті, дуже добре. Я така рада. Я побачив, як від моїх слів у неї знову спалахнула надія. Якщо комусь велося добре, можна було сподіватися, що і їй буде добре. Я тішуся за вас. Ви сказали «дуже добре». Так, Бетті, дуже добре. Вона задоволено кивнула, а потім прошепотіла. Вони розбомбили Олівер Пляц у Берліні. Ви вже знаєте? Вони розбомбили весь Берлін, а не лише. Олівер Пляц. «Я знаю, але ж Олівер Пляц, ми там жили!» Вона боязко озирнулася. «Всі зляться, коли я про це кажу. Наш красивий, старий Берлін. То було досить таки огидне місто», заперечив я обережно, у порівнянні з Парижем чи з Римом, з погляду архітектури. «Як ви думаєте, «Я доживу до того часу, коли зможу повернутися». «А вже ж! Чом би і ні?» «Було б жахливо, якби не дожила. Я ж стільки чекала». «Там усе буде інакше, ніж ми запам'ятали», – сказав я. Вона певний час обмірковувала мої слова. «Щось та й залишиться по-старому. І не всі німці – нацисти». «Ні». Погодився я, підіймаючись. Таких розмов я довго не витримував. Про все це ми зможемо подумати значно пізніше, Бетті. Я пішов до іншої кімнати. Там сидів таненбаум, тримаючи в руці аркуш, із якого він читав уголос. Грефенгайм і Равік стояли біля нього. Саме зайшов кан. Кривавий список, оголосив таненбаум. «Що це таке?» «Я склав список усіх тих людей у Німеччині, яких потрібно розстріляти», пояснив Таненбаум і взяв шматок яблучного струделя. Кан перебіг очима перелік. «Добре, його можна продовжити», додав Таненбаум. «Ще краще», схвалив Кан. «А хто його продовжить?» Кожен може вносити свої пропозиції. «А хто виконуватиме вирок?» «Комітет. Його треба створити. Це просто. Ви готові його очолити?» Таненбаум ковтнув слину. «Я до ваших послуг. Можемо все спростити», – сказав Кан. «Укладімо пакт. Ви розстріляєте першого з вашого списку, а я решту. Домовилися?» Таненбаум знову купнув слину. Грефенгайм і Равік глянули на нього. Я про те, різко продовжував кан що ви застрелите першого з цього списку власними руками не через комітет, за яким можна сховатися то як? Домовилися? Таненбаум промовчив. Ваше щастя, що ви мовчите зауважив кан. «Якби сказали, домовилися, я б вам дав ляпаса. Ви навіть гадки не маєте, як я ненавиджу ці кровожерні салонні балачки. Ліпше знімайтеся в кіно. А з таких списків ніколи нічого не вийде». Кан пішов у спальню до Бетті. «Манери, як у нациста», – пробурмотів мотив Таненбаум. «Разом з Грефенгаймом я вийшов від Бетті». Зараз лікар жив у Нью-Йоркській лікарні, де працював асистентом. Не мав права самостійно приймати пацієнтів. Зате отримував 60 доларів зарплати і безкоштовне харчування. «Зайдете до мене?» – запропонував він. Я пішов. На вулиці було людно, вечір теплий і не такий задушний, як завади. «Що з Бетті?» – запитав я. Чи ви не можете мені сказати? Запитайте у Равіка. Він скаже мені запитати у вас. Грефенгайм не наважувався нічого сказати. Ви її розрізали, а потім знову зашили. Так не вгавав я. Грефенгайм далі мовчав. А раніше її вже оперували? Так, відповів він. Я більше не розпитував. «Бідна Бетті», – сказав я, – «скільки їй ще залишилося?» «Цього ніхто не знає. Деколи хвороба розвивається швидко, а деколи повільно». Ми прийшли в лікарню. Грефенгайм провів мене до своєї кімнати. Вона була маленька і просто умипльована, але там був великий акваріум з підігрітою водою. «Єдина екстравагантна річ!» Сказав він, яку я собі дозволив, коли Кан приніс мені гроші. У Берліні в мене вся приймальня була заставлена акваріумами, я розводив декоративних рибок. Він винувато глянув на мене короткозорими очима. У кожного своє хобі. Після війни ви хочете вернутися до Берліна? запитав я. Так, моя дружина досі там. Ви щось про неї чули, відколи тут? Ми домовилися нічого одне одному не писати Бо гестапо перевіряло всю пошту Сподіваюся, вона втекла з Берліна Як думаєте, її не кинули за грати? Ні Навіщо її кидати за грати? Думаєте, вони ставлять такі запитання? Думаю, так Німці бюрократи навіть коли чинять злочини. Вважають, що таким чином ці дії стають правомірними. «Важко чекати так довго», – сказав Грефенгайм, взявши скляну трубочку, щоб очистити акваріум від муну, не скаламутивши води. «Думаєте, її випустили з Берліна кудись у центральну Німеччину?» «Можливо». Я усвідомив усю іронію ситуації. Грефенгайм обманував Бетті, а я мав обманювати Грефенгайма. Найгірше, що ми нічого не можемо вдіяти, зронив Грефенгайм. Ми тільки глядачі, це правда, відповів я. Проте глядачі, яким можна позаздрити, бо їм не дозволяють брати участь у цьому хаосі. Саме це й робить наше існування тут таким примарним і непристойним. Там борються, зокрема, і за нас, але не хочуть бачити нас у своїх лавах. А якщо декому й дозволяють, то лише вживши всіх заходів обережності і тільки десь далеко на периферії. У Франції можна було записатися в іноземний легіон, зауважив Грефенгайм, Відклавши скляну трубочку. «Ви записалися?» «Ні». «Не хотілося стріляти в німців. Правда ж?» «Я взагалі не хотів ні в кого стріляти». Я стенув плечима. «Інколи не залишається іншого вибору. Доводиться у когось стріляти». «Хіба що в себе?» «Дурниці. Багато хто з нас не хотів стріляти в німців». Ми знали, на фронті немає тих, кого б ми справді хотіли застрелити. На фронт посилають сумирне, слухняне гарматне м'ясо. Грефенгайм кивнув. Нам не довіряють. Ні нашому обуренню, ні нашій наївності. Це так само, як із Таненбаумом. Він складає списки, але ніколи б не вистрілив. Приблизно так. Правда? Приблизно так. Навіть Кана не хотіли брати. Думаю, слушне рішення. У довгих коридорах, освітлених білими лампами, я пішов до виходу. Повертався у своє примарне існування. Мені здавалося, наче я живу на магічному двовимірному острові в епіцентрі бурі. Тут усе було інакше, ніж у Європі де третій вимір замінила боротьба з бюрократією, з органами влади та жандармами, боротьба за дозволи на перебування та нелегальну роботу з митниками і полісменами, тобто боротьба за виживання в чистому вигляді. А тут ми раптом опинилися у мертвому штилі, у цілковитій тиші, переповненій газетними заголовками – та новинами по радіо Тільки вони нагадували нам про війну, яка вирувала десь далеко на іншому континенті, віддаленому від нас цілим океаном То була війна лише в медіа форматі Жоден ворожий літак не з'являвся в американському небі Жодна бомба не впала на американську землю Жодна кулеметна черга не прорізала американське повітря я йшов, а в моїй кишені лежало повідомлення, що мій дозвіл на перебування продовжили ще на три місяці Я був Enemy Alien Ворожий іноземець, але не такий ворожий, щоб його кидати за грати І тепер я йшов цим містом, обвіяним усіма вітрами, іскро життя, що ніяк не згасала Чужинець, який дихав на повні груди і тихенько насвистував. Шматок життя з чужим прізвищем Рос. «Квартира!» – вигукнув я. «Лампи, меблі, ліжко, кохана!» Електрогриль для смаження м'яса, чарка горілки – усе це є навіть у цьому жалюгідному житті, на яке я проклятий. Ні до чого не звикаєш, і це прекрасно. Усім насолоджуєшся, наче вперше». І щоразу тебе пробирає аж до кісток До самісіньких кісток До спинного мозку Аж до сірої речовини, що оточує головний мозок Дай на тебе глянути Я обожнюю тебе за сам лише факт існування За те, що ми живемо в один і той же час А вже потім за все решту Я, Робінзон, який знову і знову знаходить свого п'ятницю. Сліди на піску, відбитки ніг. І завади для мене, ти найперша людина у цьому світі. Знову і знову. Тільки ти і є світлою стороною мого проклятого життя. — Скільки ти випив? — запитала Наташа. — Ні краплі, тільки тугу і каву. Більш нічого. Тобі сумно? Коли живеш так, як я, сумуєш недовго. Різко повертаєшся, як людина у вісні, і сум стає лише тлом, на якому чіткіше проступає життя. Те, що я тобі зараз кажу, далеко не істина. Але я хочу, щоб це було істиною. Хоча в моїх словах таки є частка правди. Інакше ми просто б зношували виснажували наше життя, наче шматок оксамиту між двох бритов. «Добре, що ти не сумуєш», – сказала Наташа. «А причини мені байдужі. Усе, що має якусь причину, відразу стає підозрілим. Підозріло й те, що я тебе обожнюю». А вона розсміялася. «Це мене лякає. Хто такий швидкий на високі почуття, мусить щось приховувати. Я спонтанно глянув на неї. Чому ти так кажеш? Просто. Ти справді так думаєш? А чому би і ні? Хіба ж ти не Робінзон, який знову і знову мусить переконувати себе, що бачив сліди на піску? Я не відповів. Її слова зачепили мене глибше, ніж я очікував. Невже там, де я уявив собі Тверду землю був лише сипучий пісок, у який я провалююся, не ступивши й кроку. Невже я так перебільшував міцність наших стосунків, що аж сам повірив у них? «Не знаю», – відповів я, намагаючись відігнати неприємні думки. «Знаю одне. Досі я не мав права ні до чого звикати». Кажуть, пережиті і щастя треба сприймати як пригоди. У цьому я теж не переконаний, у чому взагалі можна бути впевненим. Справді, у чому можна бути впевненим? Я розсміявся. У чарці горілки в моїй руці, у шматку м'яса на грилі, і сподіваюся, у нас двох цієї миті. Я все одно тебе обожнюю, хоч це тобі і здається підозрілим. Що швидше почнеш обожнювати, то краще. Твоя правда. І цього не потрібно доводити, так? Головне, що ми це відчуваємо. Так і є. І знову ж таки, що швидше почнеш відчувати, то ліпше. А з чого почнемо ми? З цієї кімнати, з цих ламп, з цього ліжка. Навіть якщо вони не наші, та й зрештою що належить людині, та й наскільки часу. Усе позичене, чи поцуплене, у цьому житті все і всі, і весь час крадуть. Вона обернулася. Самих себе ми теж обкрадаємо. Так, і самих себе. Чому ж тоді кожен із нас не впадає у безмежний розпач і не втішається на найближчій гілляці? Це ніколи не пізно. До того ж, у значно естетичніший спосіб. Згадуюся про що ти? Вона обійшла стіл. Хіба у нас нема чого святкувати? Що саме? Що тобі дозволили ще на три місяці залишитися в Америці? Точно. А що б ти робив, якби тобі не продовжили дозвіл? Я б спробував отримати дозвіл на в'їзд до Мексики. Чому до Мексики? Бо там гуманний уряд Він же прийняв уже біженців з Іспанії Комуністів? Людей Слово «комуніст» тепер розкидаються направо і наліво, достото як Гітлер Для нього всі, хто проти нього, відразу перетворюються на комуністів Кожний диктатор, який приходить до влади, починає спрощувати всі поняття Облишмо політику «А ти зміг би з Мексики повернутися до Америки?» «Тільки з документами. За умови, якщо мене звідси не вишлють. Ти вже закінчила допит?» «Ще ні. Чому вони дозволили тобі тут залишитися?» Я розсміявся. Усе дуже заплутано. Якби Америка не воювала з Німеччиною, мене сюди взагалі не пустили б, але повторно вислали. А оскільки вони воюють, мені це на користь. Така ось іронія долі в часи суспільних потрясінь. Інакше безліч людей із долею, схожою на мою, давно б уже загинули. Вона сіла біля мене. Мені здається, що ти належиш до людей, яких дуже важко збагнути. На жаль. І в мене похмуре відчуття, що ти цим... Насолоджуєшся? Я похитав головою. Ні, люба, я лише прикидаюся. Ти дуже вправно прикидаєшся? Так само, як кан, емігранти бувають активні й пасивні. Ми з каном хочемо бути активними. Такими ми були і в Франції. Ми були змушені поводитися саме так. Замість того, щоб оплакувати свою долю, намагалися за будь-якої нагоди сприймати життя як пригоду. І пригоди в нас були досить такі відчайдушні. І ввечері ми ще вийшли погуляти. Перед тим я довго сидів біля вікна і міркував. Небо було всіяни зорями, вітер літав над низькими будинками вздовж 55 і 56 вулиць, Здавалося, він штурмом хоче взяти хмарочоси, що наче мовчазні вежі стояли між зеленими і червоними спалахами світлофорів. Я відчинив вікно і висунув голову на вулицю. Похолоднішало. Вперше за стільки тижнів. Можна дихати на повні груди. Наташа підійшла до мене. «Скоро осінь», – сказала вона. «Слава Богу!» «Слава Богу?» «Ніколи не підганяй час!» Я розсміявся. «Ти говориш, як вісімдесятлітня бабуся!» «Ніколи не можна підганяти час! А ти це робиш! Я точно знаю!» «Більше не роблю!» – збрехав я. «Куди ти так поспішаєш? Хочеш повернутися?» «Але ж я по-справжньому тут іще навіть не був!» «Чому я мав би думати про повернення?» «Не знаю, але ти тільки про нього й думаєш, і ні про що інше». Я похитав головою, «Я не думаю далі з завтрашнього дня. Настане осінь, потім зима і літо, і знову осінь, а ми сміятимемося і будемо разом». Вона притулилась до мене. «Не покидай мене, я не можу бути сама». Я не героїня. В мене не героїчний характер. Серед тевтонців я бачив мільйони жінок із героїчним характером. Це їхня національна риса. Героїство компенсує їм відсутність шарму, а часто і секс. Аж нудить від них. А зараз ходімо на двір без жодних зітхань і ридань. Насолоджуємося першим вечором бабиного літа Ходімо На порожньому ліфті ми спустилися вниз Балет голубих закінчився, пора пуделів теж Вітер, наче мисливський пес, обнюхував аптеку Едварда на розі Літо минуло, зауважив Нік із газетного кіоску То й добре Відповіла Наташа. Не радій завчасно, докинув я. Воно повернеться. Ніщо ніколи не повертається, оголосив нік. Тільки бідає той гидотний пудаль ране, який обдзюрє обкладинки Вог та Есквайра, якщо я не допильную. Хочете ньюс, ми потім її купимо. Такі безневинні балачки завжди мене бентежили. Це було хвилювання людини, якій не треба більше ховатися. Спокійні, звичні кожному обивателю вечірні прогулянки були для мене пригодою. Вони були безпечні, а безпека ніколи не належала до моїх буднів. Я вже майже став повноцінною людиною, яку хоч і терпіли, але не цькували. В американському розвитку я вже досягнув двох третин свого європейського «я». Я не володів англійською досконало, але досить вільно послуговувався своїм скупим словниковим запасом. У мовному сенсі вже просунувся до рівня 14-річного підлітка. Багато американців знають слів не більше за мене. Але на відміну від мене, вони не затинаються. «Може, зробимо велике коло?» – запитав я. Наташа кивнула. «Я хочу так багато світла, як це тільки можливо у цьому напівтемному місті. Дні вже коротшають. Ми пішли вгору по п'ятій авеню, повзь готель Чері Незерленд, аж до центрального парку. Крізь вуличний гамір до нас долетав левиний рик зі звіринцю. Ми зупинилися біля антикварної галереї в Аєруссі, щоб глянути на ікони та великодні яйця з оніксу та золота, які Фаберже колись створював для царської Росії. Російські емігранти, ці аристократи серед біженців, ще й досі їх тут продавали. Це ніколи не припинялося так само, як і донські казаки, ніколи не переставали давати концерти і геть не старіли, немов герої дитячих коміксів. Там уже починається осінь, Наташа вказала на центральний парк. Повертаємося назад до Ван Кліф і Арпальс. Ми йшли повз вітрини, на яких виставили осінній модний одяг. Для мене всі ці речі вже в далекому минулому, сказала Наташа. Ми фотографували їх, і їх іще в червні. Я завжди живу на одну пору року вперед. Завтра ми фотографуватимемо шуби. Можливо, тому в мене таке відчуття, що життя минає швидше. Поки всі ще тішаться літом, у моїй крові вже тече осінь. Я зупинився і поцілував її як ми говоримо, наче персонажі творів Тургенева чи Флобера з дев'ятнадцятого століття. А тепер у тебе в крові вже зима з хуртовинами, шубами та камінами. О, ти провіснице піро року. А що тече в тебе в крові? У мене? Не знаю. Мої спогади про руїни та насильства Американської осені та зими я ще не бачив. Знаю цю країну тільки навесні і влітку. Я й гадки не маю, які вони, засніжені хмарочоси. Ми дійшли до 42-ї вулиці, а потім вернулися назад по другій авеню. — Ти залишишся зі мною на ніч? — запитала Наташа. — А можна? — Звісно. У мене ж є твоя зубна щітка та білизна. Піжами не треба, а поголитися зможеш моєю бритвою. Я не хочу сьогодні спати сама. Здійметься ще сильніший вітер, і якщо я від нього прокинуся, хочу, щоб ти лежав поруч і втішав мене. Нині хочу бути неймовірно сентиментальною. Хочу, щоб мене заспокоювали і вмовляли. Хочу знову і знову з тобою засинати в чутті осені, а потім про неї забувати і вкотре відчувати заново. Я залишуся. Добре, ми ляжемо в ліжко і відчуватимемо одне одного. Дивитимемося на наші обличчя у дзеркалі навпроти і слухатимемо, як лютує вітер. Коли він завиватиме дужче, в наших очах промайне страх, і вони потемнішають. Тоді ти притиснеш мене ще міцніше і почнеш розповідати про Флоренцію, Париж, Венецію, про всі ті міста, в яких ми ніколи не будемо разом. Я ніколи не був у Венеції і Флоренції. Ти все одно можеш розповідати про них так, наче ти там бував. А я, мабуть, розплачуся і стану страшненька. Я дуже некрасива, коли заплакана, але ти мені це пробачиш, як і мою сентиментальність. Добре, то йди сюди і скажи, що ти кохатимеш мене вічно, і ми ніколи не постаріємо.